Blogalizazioa Blogalizazioa tartea Ostegunero bezala Eta gorkoan gurekin gorka daukagu Arratxaldeon gorka Taixo, arratxaldeon Eta gaurkoan, e, ba, pertsonai baten inguruan, itzein barri guzu, beste batzuetan, ekimenak, programak edain bat kontu izaten dira gaurkoan, e, pertsona fisiko batetaz, itzein barri duzu, ezta? <hazitzen> ba, eta bat ez zerea, duena, edo adirazti duzakena, netzako behintzatea, maia eh, pertsonalean, Alan Turing, da, pertsona hori. Horain dela, bueno, eun eh, urte, jaiozela, ekainaren 90-an, no larun bat honetan, eh, beteko da, bere efemeride hori, jaiozenaren eun eh, eh, urte, Eta, bueno, berbara, da, uste baino goiago, ezagutzen du alanturin matematikaria da, filosofoa, kriptografoa, eta gauza horrein ezaguna gara ere, eh, naiz eta gauza horrek informatikarekin lotu, bera, ba, karten garantzionetako bat izan ziren algoritmoak edo gauza asko konputagarriak direla, ez? Hori izan zen bere aportazio eh, handienan, iretzako, ez? Bakarrila informatikarekin duen erlazio erlazia baizik eta gauri, ez? E, kintzasegida bat zehaz batek e, prozesu gisa defini, definitze horrek algoritmo bat RZ bat izan daitekena algoritmoak dira rz ere ez, zeh, zeh osagai hartu, nola erabili eta horrekin zerbait sortu ba, hori izan zen, nebetzako karpenik garantziona baina bueno, alantunin honek e, naizta zintzilari eta filosofo-kriptografo-matematikaria izan, ba, oso argiz eukagant eta horregatik guztetuz zaineri bere izahela garaik quizatia edo soziala eh mundu gerran adiez nazien eh beraien eh bueno guerra mezuak pasatu zituzten enigma izeneko ezagitentsuna izango duzuen enigma makina nazk erditzen zuten makina bat ba pentsatu bueno, ideia bat egiteko edo idazteko makina zar bat baina mesuak nolabaiten kriptazeko baliozuena, bueno, ba, mesu horiek desenkriptatzen, e, kriptanalia izia erabiliz, ba, huelta amaten, e, lan egin zuen, orduan bere, jo, e, nahiko anaiko da zentzorredik, eta gertuago oraindik e, gehiago geria goberara jendea egiteko ezagutu turin testa, da makina bat eta gizaki bat, e, beraien artean hitz egiten jarri, eta noski, pertsona jakin gabe da, eta zu bere izte ziñaba lima dira, hau da, pertsona, e, makina bere izteko, eta ez du da dauka, ma, ba, bueno, ma, makina hori inteligentzia daukala izan eza, daiteke. oraindik dik ez du guaz matu horreako makinari, izan daiteke da, Google izan daiteke la e, turin testai e, pasatzen duen lehen makina, baina momentuz ez eta ez E, ezagutena dira eta testo netan oinarritzen dira, hibiez e, kaptxak. Ezakit hor e, webunetan eta ikusi ikusten diren zenbaki eta letra harrar horiek. askotan e, nazka ematen dutena ezartzeko, edo, azkotan ikutu guri kostazen daizkribun horiek. Ba horiek kaptxa horiek hortan oinarritzen dira. azkenian e, makinak ezin ezindu Turing test hori pasa, ez? Gu gizakiok, ok, irakurri eta gutxi gora letra horiek interpretatu ditzakegu, eta horrezaten dena sartu, ba, ba, makinak ezin dute, eta, eta orixe, orixe da, turintestanen ba, aplikazio zuzena. Eta, bueno, ez zuen oso pertsonei intero gabea, bere harlo teknikotik hazi, eta baita ere pertsonare da. Eh, bueno, hor kon galza garantsu bat ere gertatu turin, turin honi eta bera homosexuala zen eta amuse bere garaian homosexuala izatea e, delitu bat zan, harrapatu, epaitu zuten eta bi aukera mantzit bi aukera zo, zano, nire Usted, e, fa... e, ez oso sano, nereu ustez Uste, tuniia eh gizatasun hori falta zaion epaiketago gain zuzten, eh, ez. A, alde batetik, kartsela, esimantioten aukeratela, eta bestetik hormona-tratamendu bat. Eta honek, ba, bueno asko pentsatu ostean hormona-tratamendua aukeratu zuen, baina ez zuen bi urte ere iraun. Ba, Horrek sortutako arazoak, eta depresioa jota, ba, bere burudaz beste egitea erabakit zuen. Eta honetan, bueno, esakiz, hor e, zeinten jarriak egitu zain bertuena hau zen, gaina garai hauetan, Eh, nahiz eta jende asko turin testa ere ez duke pasako zen bago jende asko automata gizalan eta bizitzera <gülüyor> kondenatune gaituztenak ba honi eskertuko nuke jendea turin bezala izango balitz bai maila teknikoan zen, en personalean zen horrek eh, esan nahi du ba, makinek eskaintzen ez dituzten ba, gizatasun hori ere izlatzeko eta ka, kanporatzeko gai garela ez Bat ezeren, ba, krizia jota, ba, jende asko momentu latza bizitzan ari un monton, aguetan. Mm -hmm. Ba ez dakit, eh? pertsonai interesgarria ezkenian aipatzen zenuen angatik, ba, bai teknikoki, ba, ez dakik, eh, zehondiak egin zitulako, baina pertsonalki ere bai, bai bizitza, entreteni garria behintzat izan zuen, ez? Ba, edo, bueno, e, momentu latua bizi bazitun ere, baita ere, bai, bere karpena utzi zuen horret, aizlatuta gelitzen da, eh. Jo, bigarren mundu berran, ba, hor, ba, etzen bakarra, eh, ba, zegoen hor jende talde bat, e, inberinguruan, ba, ban ba ciencia eta teknika jarri ziren momentu batean, ba nazien horka ez bakarrik baizik eta gizar gizar gizarkien alde, ez aski nola izan alde, eta horrek ere jo, orain ikusten dut zenean zientzia, claro, kar, momentu horretan gerra garaia dira eta azkena, ba ikusten dut momentu orain, oraingo garaia utan E, zientzia eta berrikuntza inguruko zein aplikazio egiten diren, ba, pena maten du, ez? E, ikusten nola pertsonauek, gainera ziren e, pertsona oso, ez? Ez, ez ziren bakarrik, e, matematikari, zientzilari, baizik eta filosofore bat ziren, eta, eta hainbat arlo jotzen zituzen, ez? Eta ikusten hori ere, gerota eta dela orkitzea pertsona batzuetan. E, zientzia lariak, zientzia lari dira eta besteago beste, beste ez, ordan, ah, horregatik turin bezalako pertsona oso karpen handia egiten dutela uste dut eta horregatik ondo gator, noizean behin e, gogora ekartzea, egun darren urtean bada ere Ba oso ongi gorka ba, mi esker turin ekartzea gaurko e, saio honetara eta ez dakit zerbait gelditzen zaizun nesatia bestela hoiz aurrengor arte Bueno, eh uste dut, dut, eta uste bada, eh e, Unibertsitatea, Euskal Herriko Unibertsitateak eh UPV antolatuko duela horlako bat, Turini dedik e, dedikatuutako astea, beraz informatika eta teknikari eta ez direnei esan bezala edosegi gomidadzen die seguruenkin hor eh antolatuko diren e, kitaldi horietan parte parte hartzea. Hori ere izango da Turinia ba, honaldia ireko Ba horrelgo da parada 20ak. Ba gonbidapen horrekin gelditzen gera orduan gorka miezker berriz ere gurean egon izana gutik. Esker Blogalizazioa